Elhamdulillah rabbil alamin wa salliu wa sallim ala ashrafil khalqi wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du Far mendim taqan ma thamma Allahu ta'ala shalawatun bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shofti ila tace pasim matni delim done ajkimit Do far mendim nje nje çështja e cila është po më të rëndësishme në çështjen e besimit dhe në thejnë e besimtarit dhe ka të boje me gjithë muslimant dje përmendëm mitësimin dhe armitësimin me dasht edhe me urejt këta dy cilësi që i ka birja dhejmit i ka njëri o dhe gjithë kryes përmendëm se duhet të jenë në soazat asaj se qka Allahu dën dhe qka Allahu urejn nëse urejtja apër parasaj dashuria dhe urejtja janë zbashku do shkojn paralel me at dashuridhë e vetit te allahut subhanahu wa taala kjo esht evli allahu vllazin do pik tjetër qe u permend ne radhim ne pa te vakt me me shpjeguar esht shfatja e fes allahut subhanahu wa taala sa dot besmtarte me shfat shen e allahut subhanahu wa taala naqd besm të pasë tërtë, të qiltë tërtë, së mu është me krasu ma asinë gjatë shtrejtë në dunia, nga së skatë gjatë shtrejtë në dunia, qatë sa e kina fejnë Allahut Subhanahu wa ta'ala, kjo fejë Allahut Subhanahu wa ta'ala është ngritë, dhe ka mëri dherit e na, dhe do të mëri në dherit e njerëzë dherit e në gjukimit, dhe se ta, ta luftojnë, ka fam për nga meri, sallallahu alaihi wa sallam, dhe dhe kam, Allahut, të fundit e këti o me të kanë me lu Kjo gjahë bëhat përmes shfaqjes se fesë Allahu subhanu wa ta'la. Përmes publikimit, manifestimit të fesë. Jo duke e fshefen, por duke e qitë, jashtë fene e Allahu subhanu wa ta'la. Në kohë në Muhammed a.s. në meke, ku karë sallallahu aleyhi wa sallem, e dim se ka pas periudat e musliman dhe ku muslimante kanë majtë fene fshehtas. Pse është majtë feja fshehtas? Si islami e kuni dëpt. Që mos sëllumot islami, që mos vëriten muslimant, n Mirë po a do të thëtë se kjo është esenca A duhet muslimant me e fshej fejnë vet A duhet me publikua Cina është esenca dhe origjim Publikimi fes, e fes Shfaqja e fes Salahun subhanu e tala është origjina është esenca është baza Andaj muslimani duhet me shfaq fejnë vet Andaj hoxelart Parase gjithësh Duhet me shfaq fejnë vet Thirsat Mujahidat Trimat Burat e mirë Mentor të muslimanve Nëse mençorë muslimanëve, ardhi të armë musliman, musliman njerëzit drejt muslimanëve duhet me shfaq Islamin ashtu sikurse ai ka zbritur neve. Allahu subhanahu wa taala përmes dhybirit te Muhamedi sallallahu alaihi wa sellem. Ne kë opun ka të bvoje më atë që përmendëm dje me sim dharruesin. Sepse kur muslimani ka një gjë për veti, a nuk e mendojnë në këtë gjallë për të tjerë? A duhet muslimani me porositëser për keq? A duhet muslimani me me atcent atë marginalitar? atë cënë të shtrejnë që e pasë edhe në vëtë dhe të mja dhënë tjerëve, vëllahi dhëtë mja dhënë dhe sa ma shumë që na e shfaqim islamin dhe në formë në në më të mirë ashtu siku që ka zbërit Allahu subhanu wa ta'la, ta atëherë dhe kjo është edhe ma mirë për neve, për edhe për njëzit tjerë për ndajë dhe kjo është prej obligimeve që i kanë qatërit muslimane, në qëtët musliman një, një fsh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 pas, pas asaj që e pranon islamin aaj radhiallahu an dashiran me njerë që njerëzit të bindën dhe të adinë se Omeri e ka pranu islamin shkon në qabë shkon në sheshjën e e kurashirën, qabë, kumë njerën njerëzit dhe do në bërtit anash e ndëgjan njani prej mushrikve, thotë që ka i të dash, me thonë thotë du me të regu njerëzit se janë bo musliman ka thonë, shko të regu i filanit shko të regu i filanit aaj akon radio mirev e dyjnë e ka morgash. Edhe i kanë gallzuat i. Edhe ai ka dalë një herë ka vonë Amerika pranu fenë. O njerëzi, kuptojni se Amerika pranu fenë. Në katë sfor, si Kolombia edhe Buterdhi, edhe Tjetri, edhe Tjetri, edhe Tjetri, trimat e muslimanëve, njerëz të gozimshëm muslimanëve ata që s'ian frikuar atë sfidave, ata si s'ian friku problemeve të kështu me radh, ata njerëz të fuqishëm që kanë ditë fuqinë e vet, durimin e vet, edhe Guritin e kanë pas dhe kanë dashur me dhon se ende për Allahun subhanuhu te ala thua saqonte pa zallat. Ka dashur baba Allah qet pun, në kat moniu është rujt fea e Allahut. Edhe në kat moniu rasti ka mëri deri në Balkan dhe ka mëri në çdo vend ku rrezojn ku ka rreze të diellit, sikurçi ka thënë sallallahu selam se vallahi Islami ka mëhi në çdo shtëpi. Në çdo shtëpi, pra i prej gurit apo prej në kurrës. Ka mëri në çdo shtëpi ku ka civilizim edhe ku është ka civilizim bi'ezh aziz u bi'dhil dhabil çoft dikush edhe nëse asht klenare dikush nëse asht i manire, islami, i mposhtur edhe çfarë do lloj mënyre edhe nëse dikush e lufton islamin edhe nëse dikush inashtron atë islam me kamë hin islamin jote kamë skuinovlodni por mes, mes njerëzve të cilët i dalin qarshi qarshi ka guti por mes njerëzve të cilët nuk e shikojnë interesin edhe personal as shtëpiak as familjar as biznesin as i imazhin as imixhin as kta apo kta pse ai ne me çomta ti ka se se ndër më histori te besimtarin vërtet është shafsi e fesit sallallahu subhanahu wa taala ndaj silega si me tregonuve pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam tani dipaq me me me të armën ton kjo ishte nkalumën me të armën ton si lidhet kjo e, me selel e drejgumi allah sallallahu alaihi dhe sallam ka treguar për njeriun më të mirë që do të ekzistojë para se më dante xhalli për njeriun më të mirë se si për fazën e tokës Në Medinë kur do të shkon në dëxhalli s'ka mundësi me himrënë. Pastaj me laçet e presin me shpatat atje. Edhe në më ke s'ka mundësi me hi atje dëxhalli. Ai Rencahu i madh, ai mashkullu si i madh. Ai Copperfield i madh, ai vogël i Copperfield, ai Copperfield i madh, si mashtron njerëzit. Dëxhalli, atje do dë të i dhënë besimtar që ai nje pejgamberi sa Allahu selam. Ja ti emrin në emrin, ndinimai min sipër vaciona tokos. Do të vao Allahu, ti je dëxhalli. Ti je dëxhalli i, dë i dë gjaldi, thot. Dëxhalli për përgjys. Pastaj Allahu ja mundson të jalet me qenë shërbë. Çaj trinj jalet prop. Pastaj thotë jalet tash aubindese, un jam Zot, po vallahi tash edhe më shumë jam bindt, edhe më shumë jam bindt se ti e jalet. Rënçax rënavacje. Nuk je Zot ti. Nuk je dërguar mi Allahu ti. Ti rënavacje, se skape nga nam mos Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A si ka mundësimi dal Allahu subhanahu wa taala? Edhe se Allahu xhela nuk është e avur. Allahu xhela nuk është qars. Nuk është Andai, sallam, e xher Allahu xhallahu ala. Andaj sallallahu alaihi ve kashem mir kete punen e batirit kotas qe ekziston sot. E muslimant e pargodzni e kan ruaj te fen Allahu xhallahu ala. Dhe e kam ridet ne sot permes disa priburrave te cilet edhe kur kan qen adopt jashtas. Ja manifestu. Kan tregue. Kan kan kan shembull tir musliman ktaspekt e kan Ibrahimin alayhi sallam. Sallallahu alaihi ve sallam. Një person me gjith ushtin. Një person, një me gjithë ushtrinë ka dalë, nëse flasim sot në aspektin geostrategik, nëse flasim sot njërzë me strategi, si ka mundësi një person më ushtri? Një person me tirani, ku shfitoj? Ku shpësoj disfat? Pësëj disfat, kënë ani bëjmë, në mrodë, në mrodë i pësëj disfat, a i mrejtja se kohë, a i pësëj disfat, ati që aprejnë kokon, a i pësëj disfatën, a që se besoj Allahun, subhanahu wa ta'ala, edhe n بودا نفوش كونييرو تمسيتو الله سبحانه وتعالى انداي لقونا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اي قرنداجانتا پرنداي لائمتا مسلمانز شي مسلمان كيشين پروبلم و كيشته انداجو پر ديسا پري راستاوا ده كراميتو وا شي كيشين دور مسلمانز كيشته انداجو پر ابو مسلم الخولاني ابو مسلم الخولاني قاتين زانسي معاذ بن جبيله شوقو بتي امير صلى الله عليه وسلم apo muslimen khoulani qetin injajshe me ibrahim sallallahu alaihi wasallam nga sen yemen ku qadan ai peamari e rishm tanhal anzi ai ka mor nje rrez me dhun i ka mor me dhun me qum i besues ai peamber pas se ka mar apo muslimen khoulani ke theri haptas kada dhe ka thoshtu haptas na persheshe na per medium na per vende carta na per hidbe na per na per vende publike jo fshaqtas na per spije na per dofteve Bërën vej dhe publike, e ka këndështu e, e ka ditsi s'ka rezultatë, të mëndështërë në të aspektin asaj se, mëndështërë këtë njërëzë të kamë u bo muslimanë, nja, parë muslimani e ka oblikim manifestu fe në Allahu Subhanu Tera. Pura udzimit është më dorënë Allah të. Pura udzimit zëmëras, iwe këshë ka udzë? Hoxë? Baba? Nana? Allahu? Gjëllewala? Ajna udzën e dhe, ajna imba udzimit. Njerëtën se qadal para njerza nga fol ku no tal ha nzit cka banai tirani sikul zo zaman allah ya futi atiya aya qall ni zab ta marra da mar'ab muslim al khawlani ajaw muslim kulchi kadjut n'amrud ibrahim sallallahu alaihi wasallam eda abu muslim al khawlani mijal tazarmet pasa qolashu nsin nbra sin has shko khub hubi weni dil bighu kushkan shkon ta tasabet eda takan amr ni khatabi aghar A do ky është ai persona gretë i musliman follnik di personi se ky është ai person alhamdulillahi allahu munzaymu mutakuma një person i cili është injajshim Ibrahim sallallahu alaihi wasallam duke lutur Allahu subhanahu wa taala Abu Muslim al-Khoulani ne injajshim primo siman vet jo gjithë musliman Abu Muslim normal injajshim sikur Abu Dharr i ka du i ka shku edhe edhe ka shfarë në islam të ngjave injajshim sikur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne jo Ibn Mas'ud ne keni zaytu ozni Ka ushmi zejt. Ka von be jamel sasam kush qon me lezu surte Rahman. Ka von une rasulullah. Insha Allah. Ka von ole sutris ni zaivti. Pra kush qon me lezu une rasulullah. Kush qon lezu. Yakput veshi nabu jahli. Kol vritat. Pra dejden moshave. Abu jahlin Badr. Kol vritat. Afer challan ibn Masuditi li yakput kok. Ve telegrames Allah sallam thot kok per kok. باش پرباش والراس والراس زيادة هذا كوكا اش كامات غير فراست كامات حلال يا كامات حلال زيادة باش پرباش كغوط والراس زيادة كوكا ابو زهله اشطوصا نونديتي ليوط بواي دورا كابو صروا سفن نكت مني دمون الله جل جلا يكانغريتو صحابه اختو نرزق ولا كان شاف فين الله سبحانه وتعالى kur qashvat fein e allah xhalla ala irada ikan hizru ikan chesu atë njerës të cilët ikan çein në Tiranë rezolnçar në këtë mënorë devetën këtë mënyrë ka mundësi me bëj të fe allah subhanallahu taala kjo është obligim kifaj nëse grupi muslimanë nuk e zbatojnë ta gjithë njerëzit e qytetit në të gjithë islam kan ton nëse dashirojnë musliman me jetu me një event të kafirave e kanë për obligim nëse do shiron me mos në pas haram me ndaj natën Nëse do shirojnë me së bëhë hijrat për ativejni E kanë obliginë muslimantën me shfarqë Me manifestu fene vetë E qëka manifestimi fesë me thire zahani vetëm Me fërna mazën është në gjamija A po, diska tjetër është A është diska tjetër Qëka është të jëfdozni Thojnë djetar të islamë Sikur që është Hënët ibnë atiki, Allah e me shiroft Thotë, wala e kuno Muslimu mu dhëhirën lidin Nuk Nuk konsiderot hatta yukhalif kull ta'ifa dirsa taqna shtan çdo grupacjon te kufrit ne kufinvet taqna shtosh shtas fohli me emir me bemen demokrat liberal komunistat socialistat dervishat sulaimangjit alla kstomerat pei taifa ve grupave te kufrit nakna fol per kufrin paqapo nakna mava se shka kufor allahu la kufra qa teki prob legim jitha kto lohet kufrit Haptas me kundëstue çrria e muslimanëve. Prandaj, dakoën e sotit lufta e çafirëve me muslimanët deri ku është? Lufta e çafirëve me muslimanët dhe me xhallawat muslimanë dhe me, me bashkësinë islame. Edhe kështu më radh është që ata njerëz, prej njerëzve muslimanë, prej xhallawëve muslimanë, prej çifsa muslimanë, mos ndajëvät kundëstimin haptas. Fshehtas në promektivë bën. Kësu, shehtas. Amba zgjodhë acila as këtu fshehtas, e çdukot hasimilot. Zgjodhë acila forët fshehtas, a ekzistojnë amid ëj dukat asimelot që është, njuh, po fej, fej është po Pantaj, në gjuhë po kjo edhe në fesh fesha shmë rancish me katvast rregullat e fesh janë më transishmen rregullat që çojnë njerëz apo njerëme janë më transishmen pra nuk konsiderohet njeri ose ka shafs fesh e vet derisa ti kundëston çdo grup prej grupeve haptas haptas ti kundëston ta jet atë njerëz që korr në kufër u isrhu lehum el adawa et ashaf armisinat wel bara'ati min اذا تداستو حفتاس فمن كان كفره بالشرك كوش براي نيرزبا كو كفرينواك ميرك كي با ارتق اللهوت فاظهاره اظهار الدين عنده بالتصريح بالتوحيد اتهرب ما صدقوش براي نيرز كا شرك اترتي كيOblige مترغو توحيد كنتو نبان ماكون مسلمان شبير دوبت شبير دوبت مارلي ماريا كا فين ديكو جيتات والله ماريا نو كا فين التشركو اذا قال يكون شرك صواب سي طارد نار اسي هان Ataka është feja e Allahut. Janë kënaqë me këtë fe të Allahut i جل وعلا, sepse kjo fe, të cilën e proklamon pyëmeri sallallahu alaihi wasallam, është fe e pastërt e pafaqisë. A kini po njerëzit që ishin të skofaj më tutut? Njerëzit që ishin të skofaj nuk tutut. Etj. Qala fa fi qulubihim ar-ru'b. Allahu jalla wala gafur tudridh man zemar njerëzve. Të tillë zumumçar I i tjert, adopted, i mediat, i zdadjo, që i kanë shkelë muslimantë, i kanë shkelë tjertë, e të doptit, e kanë shfridzu mediatë, i kanë shfridzu zdoqo që pasedojnë në këtë dojnë, e kanë vjetë pasurije dhe kështu më radhë, krimi vetëm ështu e, vallohi, është një faj, fajtori, s'ka mundësime, ka antrimë. Mërë të bushtirë, më mërë minë qizu video, tigra, lavavi, ajo, kjo, po, muskula, sa të dushë, anë në fushë, jo, në fushë jo, ja? Asë lindja, asë përëndimja, asë Izraeli, asë Amerika, asë Rusija, asë këtë kushë. Fajtorë janë atë. Apo, i mojnë me droga. E vërtët është. Andaj muslimoni ka obligim. Ke i fortë muslimoni, apo ke i dopë muslimoni, të gjitha rasët me shfaq fejnë Allahu Gjellewal. Me proklamu fejnë Allahu Subhanehu wa Teala. Përëndryshen nëse fej afshehet. A di në që ka ndofë? Ndohës sikur Shqipria e Verit. Ndohës sikur Jugoslavija e Titë sikur bashkimi sovjetik ndodh sikur Afganistani në kohën e komunizmit, ai dinisë qon Afganistani. Afganistani qonit çalt shtatë të vetë, para shtatëta. Omeni çëk pa hijab njerëz që ndabodë fotografinë nëpër Facebook. Si çëmon Afganistani mal. Egjipti çëkon. Ora nisin vetë të të tharririn për lëshatin që që kanë atje. Ai dinim se zë të tharrira, që kanë hijab në të parë. Tharrirë në Dërov. Let's go. Eshkeli sami, darip. Për zyjtë, për stajti të thlet dhe fare rat, rrudhut nga bas musliman burra te cilat nuk mbaron shum merçë. Nuk them se duhet me lexuar çkaçe çkaçe çkaçe çkaçe libra apo çkaçi ma çkaç, ek te merrovsa, ose nuk lexum shum libra. Amata e kuptu mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja ne shume breti çkaponi vllazni. Ai jero shume breti ne sot al buruj, si qel bena djalor, çkaponi ai. Aj? Ai saqrifikoj veten vetem e vetem ta shfaçi fejallahu. Parë me ndonë në misë me pasë dole, në sheshë. Parë me ndonë në misë me pasë sakrifiku vëjtër, e shqinë po musliman njërzitim. Andaj, shfaqja e fejës Allahu Subhanën o Tare, konsiderot davet. Konsiderot prej fjarës Allahu Jellar, ote wa saubi l-haqi, ote wa saubi s-sabri. Dhe besimtartë janë atë të të cilat e porasisin njën i tjetin për haqë. Po dhe jo besimtartë, e porasisin për haqë dosh me, me dalë më sfajs më sfash feja e Allahut subhanuhu teala edhe pse ka mediumë edhe pse ka mishah edhe sa të njerëz që kanë u cit fundamentalistë, terroristat, xhezië me energmat që sin doja të ekzistojnë, ama do të jenë dita këto mediumë kanë më rënë tokë, sikur që kanë çdo më rënë tokë. Ka mediumë që janë rënë tokë. Edhe kanë pa njerëz thirrja i sta ma thirrja e pastë. Thirrja çelore, thirrja, si ai thirr njerëz në paqe për gjithmëshve. A është islami? Ai është xhaditi, ai është tauhidi. Aje është njohi Allahu Subhanehu wa Dhe thërët, kush prej njerëzve ka Një të kotë Petë kotë a vetë veta Në atë defekt të besimit Dush me kundërsu me të kundër të në seher Bidatin me sunnet Një kush bom bidat, të me sunnet Kallë dhej, të regoj Se kjo është bidat, nuk o mirë Zububin, me drejci, të regoja pa tjetën Gjunahin, të regoja me haq Me pa gjunah Me lagim nga gjunahin E në kështë të më ratë kus ka kufur e tregon te imanati e kus ka shirk e tregon tauhidit let jet shum i madh let jet shum i vogul let jet hox let jet gjithse hox let jet taleb let jet iknumo shek somara e ka obligim musliman i, i. Me meshat fein allah subhanahu teala per me saiv vazni domon ashri fe allah jalla allah a negzet nje grup imogul te thua mostadhafin kur musliman ti ndot kjo esht rast emergjente kuptoni rast emergjent perza pomosh yem per te tshbia zjam emergjenca esht ajo A vjen njerëz në 7 vjet, njerëz në 10 vjet këtu më radh. Kur muslimani ai dop, ashtrim për tokë, atëher i lejohet muslimanit me hesh ndër punë. I lejohet muslimanit me hesh ndër punë, me kapacitet ose le. Ama nuk ka kjo esencë. Pse e pe tham këto vllazënish? Se sot ndodhojnë në Ra Thirsa, të cilat në vazhdimsi të këtyre muslimanëve, na janë në Mekë. Mund të ndodhë musliman në ajna në Mekë, nuk ka sheria. E mirë nëse jeni në Mekë ti, ti sikme ti qiz çusoni tani? Në Mekë qenë edhe sahabët. Nuk ka ndosje në Nevat. Në më që kuran ka musliman tekon dele, ha, rëngu e Abu Jehlin, Abu Jehlin e, e ka pasë Amir Qrettar apo ai ka pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Janë nashtruar lojavë rregulla të politikës së Abu Jehlit apo janë nashtruar rregullat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në muslimant, nëse pasoi na shtrua në musliman, nëse nuk kiran tërzav, nëse nuk kina pushtet, nuk do të më von se na do në të një në shtrua ti, do të thon, ha, pak i çishtojnë ata njerëz. E jashtë si, ja. Pandryshe kjo është humbje e krenarisë të muslimanëve. Pandryshe kjo është humbje. Humbje asaj cilas zemër të muslimanit. Çfarë është zemër? Zemër ka thon Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, ku shprehuve asheni të keqë të ndrojë me dot. Nëse nuk mundot me gjuhë, nëse nuk mundot me zemër. ولذلك اضعف الايمان, kjo është imoni më i dobët. Etash, pas kësaj me diçka? Nëse e humb atë zemrën, urrëtin e zemrës. A me diçka më sa? Wallahi ti nuk ka mundësi me më na hin zemër dikush. A ka mundësi dikush me shpatë me ta marr besimin? Da shtini në Muhammed të lesëm, ka mundësime të amërë dikush? Da shtini në drejtës, ka mundësime të amërë dikush? Ta konzorësh hajdutin, hajdutin, kriminerit, kriminerit, edhe kështu më radhë. A, ka mundësime të këshme në emorë pi zemërësa? Allah së ka mundësime. Da shtini në muslima në vëzirje, ka mundësime të amërë dikush? U rejti në Asadit, ka mundësime të amërë dikush? Kur kur është, as të Izraelit, as të Amerika, as t Promësiman do të më hespë para me me thonë gjoneve. Atë që mundet me kët gjojën e ka dhënë Allahu xhelal. Mos e nan kët kët gjojë tonë. Mos e nan kur kët gjojën tonë. Po thujet vërtetën. Normal msoje me thonë vërtetën. Xher argumente. Lexojë mirë, proklamojë mirë, tregojë mirë, shkruajë mirë në formën më të mirë. Në formën më të mirë. Kush do të më thon? Sahabët e Bejameri sallallahu alajhi wasallam e kanë shfarfëna Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ata njerëzit të cilët janë për zonën kan zonë për më çka zonë në thonë islam vjazni zona është kanthon dietat islam nëse të kanosh me ta xpusni me ta me ta xput gishtin a kryer apo ka të disa dietat konsiderata të burgu i përjetshëm prej zonës ekstremal këto janë raste emergjente që speriashtim në këto raste konsidero domosë se filoni tamam filoni kursi de prononcanti njerëzët e fes njerëz që shfatin fe le tregojn fe ata do betej njerëz që dorojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala andajsha te sahabët ata më të moshë të dozherë kanë proklamuar fat do qëndat s'e ngriguas një herë e pobekën e kanë rëzaznie kanë rëzërdhje le kur dela se ngashti e kanë rëzërdhje xhoka me përpak pse kanë profet e namedin sallallahu alaihi wasallam ata qetuluna rajula ka thon afritni person yani rriteli ila yekulu rabbi allah pse thot sa zot jesh allah Ço do thotë të njerëzve, duhet me çu zorin muslimani. Duhet me përkrah Allahu ela musliman. Edhe nëse nuk e njeh, edhe nëse është larg aty, më shikojmë me çështje ajme për ardhjë, jo me këto kufite të saq zbikus, që janë bërë për të përshtaturën botën. Apo edhe mart. Janë nda me vizorat të kupit. Por duhet me shikuar mata sa ne ka spritë devallahu subhanahu wa taala. Andaj e personi i cili ka dhun, ash rast përjashtimi. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman. Allahu janal qathan. Por jashtë ort rasti nëse njëri u ka dhun, nëse as zemra e tij bëhet plot me iman, zemra ndosh me pas plot me iman. Domethënë, kanë thënë dietat e Islam këtu nuk ka drejt asnjëri për njerëzve të bindet, të bindet jo besimtarve, sa për këtë zemras. Me dhun nuk nuk, nuk binden njerëzit, ama vallahi me propagondë me televizion, me libra, me mohabet sa po, e sakopi po, të nu bindest. A do të të mbind ku njërmë zemër në fjalë ti thën. Por dushmë të përdor djuar, dushmë të përdor dorë që është ras të i përjaqlimi kërë është njëri ju i doptë. Andaj e sejtë të ambejt që muslimën zdoher me shfaq fejnë Allahu Subhanu Wa Ta'la, Allahu Gjellala në bëhë për atyre që i shfaqna fejnë Allahu Gjellala dhe të sakrifikojmë për fejnë Allahu Subhanu Wa Ta'la e të në shuhum të segabë e Allahu Gjellala në regjistërën e tijdi dhe në gjikimit. Masallillah umarë në nabina Muhammad.